Infidelitățile nenumărate ale lui Zeus i-au gelozia și i-au provocat certuri îndelung povestite de către poiți și mitografi. Zeus se comportă cu Hera așa cum niciodată un șef ahean n-ar răsnit să se poarte față de soția sa, o umple de lovituri și odată chiar o spânzură cu o greutate mare legată de picioare, tortură aplicată mai târziu sclavilor. După Hesiod, în Teogonia 923-924, i a născut lui Zeus trei copii, Hebe, Ares și Eiletia, și l-a semislit singură pe Hefaistos. Partenogeneza, facultate de avut o fecundare, subliniază că însăși cea mai olimpiană dintre zeițe își păstrează încă un caracter specific mediteranean și asiatic. Este greu de precizat sensul originar al tradiției după care Hera își recapătă în fiecare an fecioria împăindu-se în izvorul din Canatus. Este oare vorba de un simbol solidar concepției patriarhare a căsătoriei? Căci se știe, fecioria era considerabil prețuită în societățile de tip patriarhal. Oricum ar fi, grecii au transformat un radical pe zeița din Argos dar se mai pot încă descifra câteva trăsăturile ei originare. Ca majoritatea zeițelor egeene și asiatice, Hera era o divinitate a fecundității universale și nu numai a căsătoriei. Deși ipoteza unei Hera, mama pământ, a fost respinsă de unii savanți, este greu să explici altfel faptul că se vorbea despre un hierosgamos cu Zeus, mitic sau reactualizat în ritualuri, în numeroase locuri. Plateia Eubea, Atena, Samos, etc. Este imaginea tipică a unei împreunări între un zeu fecundator al furtunii și mama pământ. Pe deasupra, Hera era adorată la Argos ca zeita jugului și bogată în voi. În Iliada, Homer o descrie cu ochii de bou. În sfârșit, ea era considerată drept mama unor monștri fioroși precum Hidra din Lerna. Ori zămislirea de mor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 Caracterul arhaic al zeiței este evident. Ea este înainte de toate și prin excelență stăpâna animalelor, adică iubitoare de vânătoare și protectoare animalelor sălbatice totodată. o numește și agrotera a sălbăticiunilor, iar e schil doamna munților sălbatici. Îi place să vâneze mai ales în timpul nopții. Leul și ursul îi sunt animalele favorite și heraldice, faptul ce amintește de prototipurile asiatice. Homer, în Iliada, povestește cum Artemis l-a învățat pe Scamandrius arta de a vâna orice vânat, dar ea se înfurie când doi vulturi sfâșie și devorează o epuraică gravidă. În Agamemnon de Eschil Artemis este prin excelență zeița fecioară, ceea ce putea să se înțeleagă, la început, ca liberă de jugul matrimonial, dar grecii au văzut în perpetua ei virginitate indiferența față de dragoste, Imnul homeric către Afrodita recunoaște frigiditatea zeiței. În tragedia lui Euripide, Artemis însăși își declară deschis ura față de Afrodita. Și totuși ea prezintă numeroase elemente de zeiță mamă. În Arcadia, în cel mai vechi loc de cult al său, era asociată cu Demeter și Persefone. Herodot asigură că o considera fica lui Demeter, adică o identifică cu Persefon. Unii autori greci, afirmau că în creta era numită Britomartis, ceea ce indică raporturile sale cu zeița minoiană. Probabil că printre numele sale, în alte limbi, trebuie să menționăm cibere din Frigia. Nu se știe când și în ce regiune a început ea să fie recunoscută ca Artemis. La Efes, funcția în măsura în care se poate deșifra în atari ne amintirea unor realități istorice e vorba desigur de o epocă destul de veche de dinainte, sosirea ahenilor în peninsulă. Ceea ce e semnificativ e faptul că Homer și auditorul său se puteau amuza de asemenea încăierări. La Efes, funcția maternă era reprezentată plastic și într-un chip atât de grotesc încât cercetătorii ezită să recunoască acolo o divinitate grecească. Artemis era venerată de către femei ca Locheia, zeița nașterilor. Ea era de asemenea Iroirofos, rofos, dacă și instructoarea tinerilor în unele din ritualurile sale atestate în epoca istorică se poate descifra moștenirea ceremoniilor inițiatice feminine a societăților EGN din mileniul al doilea. Dansurile în cinstea lui Artemis de la Alfea, ca de altfel dansurile zeiței în tot eloponesul, aveau un caracter urgiastic. Un proverb rostea. Unde a dansat Artemis? Altfel spus, unde nu se dansează pentru Artemis? Sub aspectele ei multiple și adesea contradictorii, se ghicește pluralitatea formelor divine arhaice, revalorizate și integrate într-o vastă structură de către geniul religios grec. Arhaica doamna munților și stăpână a sălbăticiunilor din preistoria mediteraneană a asimilat foarte devreme atributele și prestigiile zeiților mame, dar fără a pierde prin aceasta trăsăturile ei cele mai arhaice și mai specifice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 Imaginația creatoare a poeților, mitografilor și teologilor greci, a adicit ca o atare cu a contrariilor, poate sugera unul din misterele divinității. Zeițele, Atena și Afrodita Atena este cu siguranță cea mai importantă zeiță greacă după Hera. Numele său nu a putut fi explicat pe greacă. Cât privește originea sa, Ipoteza lui Nilsson, admisă de majoritatea savanților, pare destul de convingătoare. Atena ar fi fost o stăpână a Palatului, protectoare a Palatelor Întărite, ale regilor micenieni, deși zeiță domestică, în legătură cu meseriile femeiești ori bărbătești, prezența sa în citadelă în timp de războaie și jafuri i-a conferit atributele și prestigiile unei zeițe războinice. Ea iese din capul lui Zeus îmbrăcată în arbură, fluturându-și și scoțând strigătul ei de război. Numeroase titluri ale sale îi proclamă acest caracter marțial. Promacos, luptătoarea, stenia, sputernica, Areia, războinica, etc. Totuși, așa cum se arată în numeroase episoade din Eliada, Atena este dușmana implacabilă a lui Ares, pe care îl zdrobește, de altfel, în faimoasa bătălie a zeilor din cântul al XXI-lea. Din potrivă, ea îl admiră pe Heracles, adevărat model de erou. Ea îl ajută în încercările sale supraomenești și, la sfârșit, îl călăuzește în cer. Atena îl admira, de asemenea, pe Tideus și voia să-l facă nemuritor. Dar când îl văzu pe erou, grav rănit, cum despică țeasta vrășmașului și îi soarbe creierul, zeița s-a îndepărtat dezgustată. Tot ea este cea care, prin prezența ei, îl oprește pe să ridice spada ca răspuns la insultele lui Agamnenon. Dar, într-o epopee compusă pentru un auditoriu care exalta isprăvile războinice, Atena se revelă, altfel decât zeița marțială, Motivul pentru care ea participă la război este faptul că acesta este o ocupație prin excelență masculină, căci, după cum spunea, ea însăși, inima mea în toate înclină de partea bărbatului, cu excepția căsătoriei. Imnul homeric către Afrodita recunoaște că zeița dragostei nu are puterea asupra Atenei. Homer și Hesiodo numesc Palas, fata, și la Atena ea este Fecioara, Partenos dar ea este alt gen de zeiță fecioară decât Artemis. Nu ocolește bărbații și nu îi ține la distanță. Atena se împrietenește și îl protejează pe Ulise, pe care îl prețuiște pentru puternica sa personalitate și înțelepciune. El este bărbatul bogat în sfaturi, polimetis, singurul pe care oamenii îndrăsnesc să-l compare cu Zeus. În Teogonia, o consideră egalul tatălui ei în forță și înțelepciune prevăzătoare, Atena este unica dintre olimpieni care nu are mamă. Imnul Homeric amintește pe scurt că Zeus a născut-o din propriul său cap, dar cel ce povestește mitul în întregime este Hesiod. Zeus a înghițit-o pe Metis, zeița inteligenței, pe când ea era însărcinată, și Atena a venit pe lume ieșind din țeasta tatălui ei. S-a văzut în acest episod o adăugare târzie, mitul original. Ar fi evocat pur și simplu apariția Atenei pe vârful muntelui Olimp. Dar Oto subliniază pe bună dreptate caracterul arhaic, sălbatic al temei înghițirii. Oricare ar fi fost originea lui, mitul nașterii miraculoase a Atenei ilustrează și confirmă raporturile sale foarte strânse cu Zeus. Înclin cu totul înspre tată, mărturisește ea în eumitele. În Odiseea, zeita îi spune lui Ulise. Eu, între zei pe lume, sunt vestită prin agerimea minții și prin iscusința mea. Într-adevăr, metis, inteligența practică, este atributul ei cel mai caracteristic. Atena nu e numai patroana meșteșugurilor feminine prin excelență, cum ar fi torsul și țesutul. Ea este, mai ales, politehniciană, inspiratoare și învățătoare a tuturor meșteșugarilor specializați.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 sau originea divină a anumitor meserii și vocații, implicând inteligența, abilitate tehnică, invenție practică, dar și autostăpânire de sine, seninătate în încercări, încredere în coerența și, deci, inteligibilitatea lumii, se înțelege de ce patroana acestei metis va deveni în vremea filozofilor simbolul științei divine și al înțelepciunii umane. Afrodita reprezintă o creație mai puțin remarcabilă a geniului grec, deși se situează la un nivel cu totul deosebit. Țeița este cu siguranță de origine orientală, așa cum stăruitorul indică tradiția. În Iliada, Afrodita îi protejează pe troieni. În plus, ea prezintă analogii cu divinitățile de tipiștar. Totuși, în Cipru, centrul milenar al sincretismului egeiano-asiatic, începe să se precizeze figura ei specifică. Procesul de elenizare este destul de avansat în Iliada, unde Homeru proclamă fică a lui Zeus și a Dionei și soție a lui Hefaistos. Dar Hesiod a păstrat o versiune mai arhaică a nașterii ei. Zeița a apărut din sămânța amestecată cu spumă, afros, ieșită din părțile sexuale ale lui Oranus, a în mare. Ori tema castrării a unui mare zeu, este, după cum am văzut, de origine orientală. În culturii ei se disting anumite elemente asiatice, de exemplu hierodulele, alături de elemente mediteraneene, porumbelul. Pe de altă parte, imnul homeric către Afrodita o prezintă ca o veritabilă stăpână a animalelor. În urma ei mergeau lingușindo, luxuri, lei cu coamă sălbatică, uși și pantere iuți și lacome pui de căprioară. Dar o trăsătură nouă specifică Afroditei se adaugă la aceasta. Zeița a pus dorința în piepturile lor, atunci ele s-au îndreptat toate deodată să se împreuneze în umbra văilor. Afrodita pune dorința nu numai în piepturile animalelor, ci și ale oamenilor și zeilor. Ea tulbură chiar și rațiunea lui Zeus. Tot ea îl face cu ușurință să se împreuneze cu muritoarele în pofida herei. Astfel, imnul homeric identifică în aleanul sexual elementul de unitate a celor trei moduri de existență, animală, umană și divină. Pe de altă parte, subliniind caracterul ireductibil și irațional al concupiscenței, imnul justifică aventurile amoroase ale lui Zeus, care vor fi de altfel repetate la nesfârșit de către zei, eroi și oameni.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 Ea este cauza primă a fertilității vegetale, spune în Danaidele Eschil. Dar Afrodita nu va deveni niciodată zeița prin excelența fertilității. Amorul fizic, împreunarea tupească, este domeniul ei specific pe care îl inspiră, îl exaltă și îl apără. În acest sens se poate spune că datorită Afroditei, grecii regăseau caracterul sacru al impulsului sexual primar. Vaste Vastele resurse spirituale ale dragostei vor fi călăuzite de alte figuri divine, în primul rând de către eros. Scritorii și artiștii plastici vor exploata exact această sexualitate irațională și ireductibilă a zeiței. Dovadă este faptul că, în epoca elenistică, farmecile afroditei vor deveni clișeei literare. Ești aproape ispitit să vezi în această dezvoltare artistică sub semnul afroditei, desacralizarea radicală a iubirii fizice. În fapt, este vorba de un camuflaj inimitabil și bogat în semnificații, precum se pot regăsi în atâtea alte creații ale genului grec. Sub aparența unei divinități frivole se ascunde una din sursele cele mai profunde ale experienței religioase, revelația sexualității ca trascendență și mister. Vom întâlni alte forme ale acestui tip de camuflaj,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 a greci și în ce măsură sunt ei comparabili cu alte tipuri de intermediari între zei și oameni. Urmând credința anticilor, E. Rode considera că eroii sunt strâns înrudiți pe de o parte cu zeii ctonieni și pe de altă parte cu oamenii săvârșiți din viață. În fapt, ei nu sunt altceva decât spirite de oameni decedați care să lășluiesc în interiorul pământului, care trăiesc acolo etern, a idomazeilor și care se apropie de aceștia prin putere. Ca și zei, eroii erau cinstiți prin sacrificii, dar numele și procedeele acestor două categorii de rituri erau diferite. Din potrivă, în lucrarea sa Goternamen, 1896, publicată la trei ani după Sihe, a lui H. Usner, susținea originea divină a eroilor,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 eroi inventați de poeți sau de cărturari, etc. Într-o carte bogată și pătrunzătoare, din 1958, Berlich descrie astfel structura morfologică a eroilor. Ei sunt personaje a căror moarte are un relief particular și care au strânse relații cu lupta, agnostica, mantica și medicina, inițierea de pubertate și misterele.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 Nașterea și copilăria eroilor sunt ieșite din comun. Ei sunt coborători din zei, dar uneori sunt considerați ca având o dublă paternitate. Astfel Heracles se trage din Zeus și Amfitrion, Peseu din Poseidon și din Egeu. Sau nașterea lor este în afara regulilor. Egistos, fructal incestului lui, este cu propria ei fică. Ei sunt abandonați la scurtă vreme de la naștere. Edith, Perseu, Resos, etc. Și sunt alăptați de animale. Își petrec copilăria călătorind în țări îndepărtate, se singularizează prin aventuri fără număr, mai ales isprăvi războinice și sportive, și celebrează nunți divine. Printre cele mai ilustre sunt cele dintre Peleus și Tetis, Miobe și Amfion, Iason și Medea. Eroii se caracterizează printr-o formă specifică de creativitate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 Astfel, scufundarea sa rituală în mare, încercarea inițiativă, echivalând cu o călătorie în lumea cealaltă, în palatul de submare al nereidelor, zâne prin excelență coorotrofe. La fel, pătrunderea lui Deseu în labirint și lupta sa cu monstrul minotaurul, temă exemplară a inițierilor eroice. Tot așa, în sfârșit, răpirea Ariadnei, una din multiplele epifanii ale Afroditei,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 Inițiatice. El a fost crescut de centauri, adică a fost inițiat în pădure de către maeștri mascați sau care se manifestau sub aspecte animale. El a suferit trecerea prin foc și prin apă, confruntări clasice de inițiere, și a trăit chiar va timp printre fete, îmbrăcat ca o fată, urmând unui obicei specific al anumitor inițieri arhaice de pubertate. Eruii sunt asociați de asemenea cu misterele. Riptolemos are un sanctuar și eumolpus, un mormânt, la Eleusis. În plus, cultul eroilor este solidar oracolelor, mai ales riturilor de incubație care vizează vindecarea. Anumiți eroi au deci legătură cu medicina. O trăsătură caracteristică a eroilor este moartea lor. În mod excepțional, unii eroi sunt transportați în insulele fericiților, precum Menelaus, în insula mitică Leuche, Achile, Peulimp, Ganimede. Sau dispar sub pământ, Profonius, Amfiaraos. Dar enorma majoritate suferă o moarte violentă în război, precum eroii de care vorbește Hesiod căzuți în fața Tebei și la Troia, în lupte neobișnuite sau prin trădare, Agamemnon, răpunți de către Cliptemnestra, Laios de către Ödip, etc. De multe ori moartea lor este deosebit de dramatică, Orfeu și Penteu sunt rupți în bucăți. Acteon este sfârșia de câini. Glaucos, Diomede, Hipolit, de către cai. Ori sunt devorați sau trăsniți de către Zeus. Asclepios, Salmoneus, Licaon, etc. Ori mușcați de un șarpe, oreste, mopsos, etc. Totuși, moartea lor este aceea care confirmă și proclamă condiția lor supraumană. Dacă nu sunt nemuritori, Precum zeii, eroii se disting de oameni prin faptul că ei continuă să acționeze și după moarte. Rămășițile eroilor sunt încărcate de redutabile puteri magico-religioase. Or, mintele, relicvele lor, cenotafurile, operează asupra celor vitimi de secole. Într-un anume sens, se poate spune că eroii se apropie de condiția divină grație morții lor.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 un sălaș subteran sau un avion, care reprezenta poate un mormânt. Sacrificiile oferite olimpienilor erau efectuate în dimineți însorite, cele oferite eroilor și ctonienilor, seara sau la miezul nopții. Toate aceste fapte reliefează valoarea religioasă a morții eroice și a rămășițelor pământești ale eroului. Lecedând, deci, eroul devine un geniu tutelar care ocrotește cetatea împotriva invaziilor a epidemiilor și a tot felul de flageluri. La maraton a fost văzut SEU în fruntea dar eroul se bucură de asemenea de imortalitate de ordin spiritual, de glorie, de perenitatea numelui său. El devine astfel modelul exemplar pentru toți aceia care se străluiesc să-și depășească condiția efemeră de muritori, să-și salveze numele de uitarea definitivă, să supraviețuiască în memoria oamenilor, Eroizarea personajelor reale, regii spartei, luptătorii căzuți la maraton sau în platea, piranoctonii, se explică prin faptele lor excepționale, care îi despartă restul muritorilor și îi proiectează în categoria eroilor. Grecia clasică și mai cu seamă epoca elenistică ne-a transmis o viziune sublimă asupra eroilor. În realitate, natura lor este în afara regulilor ambivalență chiar aberantă. Eroii se dovedesc buni și răi în același timp și concentrează atitudini contradictorii. Ei sunt invulnerabili, de exemplu Ahile, și totuși sfârșesc prin afidoborâți. Ei se disting prin forță și prin frumusețea lor, dar și prin trăsături monstruoase. Statură uiașă ca Heracles, Ahile, Orestes, Pelops, dar și sub mijlocie. Sunt stereomorfi ca Licaon, Lupul sau susceptibil de a se metamorfoza în animale. Ei sunt androgini, cecrox, sau își schimbă sexul, tiresias, sau se travestesc în femei, Heracles. În plus, eroii se caracterizează prin numeroase anomalii, acefalie sau policefalie. Heracles este înzestrat cu trei șiruri de dinți. Ei sunt adeseași chiopi, chiori sau orbi. De multe ori eroii cad victime nebuniei, oreste,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 Eroeii comit încest cu fiicele ori lor și masacrează din invidie, mânie sau de multe ori fără niciun motiv. Ei își omoară chiar tații, mamele, rudele. Toate aceste trăsături ambivalente și monstruoase, aceste comportamente aberante, reamintesc fluiditatea timpului originilor, când lumea oamenilor nu era încă făurită. În acea epocă primordială, irregularitățile și abuzurile de tot felul,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 Provocarea eroilor nu cunoaște limite. Ei îndrăznesc să violenteze chiar zeițele. Orion și actă asaltează pe Artemis, Ixion o atacă pe Hera, etc. Și nu voi în fața faptei sacrilege. Ajax o atacă pe Cassandra lângă altarul Atenei, Achile îl doboară pe Troilos în templul lui Apolon. Aceste fără de legi și ofense arată un hibris nemăsurat, trăsătură specifică naturii eroice. Eroii confruntă pe zei ca și cum aceștia ar fi egalii lor, dar Hibrisul lor este mereu necruțător pedepsit de către olimpieni. Numai Heracles își desfășoară nepedepsit Hibrisul său când îi amenință cu armele pe zeii Helios și Oceanos. Dar Heracles este eroul preferat, eroul său, cum îl numește Pindar. Într-adevăr, el este unicul erou care nu are niciun mormânt, nici rămășițe umane. El câștigă nemurirea prin acea sinucidere apoteoză, perugul înflăcărat. El este înfiat de Hera și devine zeu, așezându-se printre celelalte divinități în Olimp. S-ar putea spune că Heracles și-a dobândit condiția divină în urma unui șir de confruntări inițiatice din care a ieșit învingător, spre deosebire de Gilgamesh și de eroi greci care, în pofida hibrisului lor nemăsurat, au ieșuat în eforturile lor către nemurire.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 Zeul a hotărât să o căsătorească pe core cu zeul Pluton. Copleșită de tristețe și minioasă pe regele zeilor, Demeter nu s-a întors în o lingă. Luând unei femei bătrâne, ea s-a îndreptat spre Eleusis și s-a așezat lângă fântâna Fecioarelor. Întrebată de fetele regelui Celeos, ea le răspunde că se numește Dosoc, și că a scăpat cu greu din mâinile piraților care o răpiseră și o aduceau cu forța în creta. Ea a acceptat invitația de a-i fi doică ultimului născut al reginei, Metaneira. Dar, intrând în palat, zeița s-a așezat pe un taburet și a rămas multă vreme tăcută, cu fața sub văl. În cele din urmă, o servitoare, Iambe, a izgubit să o facă pe zeiță să râdă cu plumele ei neușinate. Demeter nu a primit cupa cu vin roșu oferită de Metaneira, ci a cerut un ciceon, un amestec din boabe de ors, apă,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 Odată clădit sanctuarul, Demeter se retrage înăuntru nistuită de dorul fiicei sale și o cumplită secetă începe să pârjulească pământul. În zadar îi va trimite Zeus, sol, rugându-o să revină printre zei. Demeter îi răspunde că nu va mai pune piciorul în olim și nu va mai lăsa să mai crească nimic pe lume până când nu-și va revedea fiica. Zeul se vede sirit să-i ceară lui Pluton să o pe Persefone și suveranul infernului se supune.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 surprinsă de metaneira, Demeter nu și-a ascuns decepția în fața postei oamenilor, dar inul nu face nicio aluzie la eventuala generalizare a acestei tehnici de obținere a imortalității, adică la întemeirea unei inițieri susceptibile de a-i transforma pe oameni în zei prin intermediul focului. Ziița își va dezvălui identitatea și va cere să-i se ridice un sanctuar după ratarea imortalizării lui demofon și va învăța pe oameni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 Cu alte cuvinte, ca urmare a celor văzute la Eleusis, sufletul inițiatului se va păcura după moarte de o existență fericită. El nu va fi câtuși de puțin o umbră tristă și de căzută lipsită de forță și de memorie, condițiată de temută de eroii homerici. Imnul către Demeter nu face decât o aluzie la agricultură, precizând că Triptolemus a fost primul inițiat în mistere. Ori, conform tradiției Demeter.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 Vorba despre dispariția vegetației, nu însă a greului, deoarece înainte de răpirea Persifonei, greul nu era cunoscut încă. Numeroase texte, precum și monumente figurative, atestă și faptul că greul a fost procurat de către demeter după drama Persefonei. Se poate descifra aici mitul arhaic, ce explica crearea semințelor prin moartea unei divinități. Dar, întrucât poseda Condiția nemuritorilor olimpieni, Persefone nu putea să moară, precum divinitățile de tip Dema sau precum zeii vegetației. Străvechiul scenariu, mitico-ritual, prelungit și completat prin misterele de la Ereusis, proclama solidaritatea de ordin mistic dintre Heros Gamos, moartea violentă, agricultură și speranța unei existențe fericite dincolo de mormânt. În cele din urmă, răpirea, adică moartea simbolică a Persefonei, a avut pentru oameni consecințe importante.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 la fel cum imortalizarea ratată a lui Demofon a provocat epifania strălucitoare a lui Demefer și întemeierea misterelor. Inițierile Ceremonii publice și ritualuri secrete Conform tradiției, primei locuitori din Eleusis erau tracii. Cele mai noi săpături arheologice au permis să se reconstituie în mare parte istoria sanctuarului. Eleusis pare să fi fost colonizat către 1580-1500 înainte de Hristos, dar primul sanctuar, o cameră cu două coloane interioare sprijinind acoperișul, a fost clădit în secolul al XV-lea și tot în secolul al XV-lea au fost inaugurate misterele. Misterele au fost celebrate la Eleusis vreme de aproape 2000 de ani și e foarte probabil că anumite ceremonii au fost modificate în decursul timpului. Construcțiile și reconstrucțiile efectuate după epoca lui Pisistrate indică avântul și prestigiul tot mai mare al cultului. Vecinătatea și protecția Atenei au contribuit desigur la situarea misterelor în însuși centrul vieții religioase panelenice. Mărturiile literare și figurative se referă mai ales la primele etape ale inițierii care nu reclamau păstrarea secretului. Astfel, Artiștii puteau să reprezinte scene sine pe vase și basoreliefuri și aristofan în broaștele și-a permis să facă aluzie la anumite aspecte ale inițierii. Aceasta comporta mai multe trepte. Se deosebesc micile mistere, riturile marilor mistere, telete și experiența finală, epopteia. Adevăratele secrete, ținând de telelie și epopteia, nu au fost niciodată divulgate. Micile mistere erau celebrate de obicei o dată pe an, primăvara, în luna Antestrion. Ceremoniile aveau loc la Agra, un cartier din Atena, și presupuneau o serie de rituri, posturi, purificări, sacrificii, efectuate sub conducerea unui mistagog. Probabil că erau reactualizate unele episoade ale mitului celor două zeițe de către aspiranții la inițiere. Tot astfel, o dată pe an, în luna. Boedromion, septembrie-octombrie, se celebrau Marele Mistere. Ceremoniile se desfășurau timp de 8 zile și toți cei care aveau mâinile pure și vorbeau greacă, inclusiv femeile și sclavii, aveau dreptul să participe la ele, evident dacă îndepliniseră ritualurile preliminare primăvara la Agra. În prima zi, sărbătoarea avea loc la Eleusinionul din Atena, unde în ajun fusese solemn aduse de la Eleusis obiecte sacre, Chiera, în a doua zi, procesiunea se îndrepta spre mare. Fiecare aspirant, întovărășit de tutorele său, aducea un purceluș pe care îl spăla în valuri și îl sacrifica la întoarcerea în Atena. Ziua următoare, în prezența reprezentanților poporului atenian și a altor cetăți, Arhon, basileus și soția lui efectuau marele sacrificiu. Ziua a cincea marca punctul culminant al ceremoniilor publice. O enormă procesiune pornea în zori, din Atena. Neofiții, tutorii lor și numeroși atenieni le însoțeau pe preotesele care aduceau obiecte sacre, hiera. Spre sfârșitul după amiezii, procesiunea traversa un pod pe râul Kefesius, unde oamenii mascați aruncau insulte asupra celor mai de seamă ale orașului. La căderea serii, cu torțe aprinse în mâini, pelerinii pătrundeau în curtea exterioară a sanctuarului. O parte din noapte era consacrată dansurilor și cântecelor în cinstea zeițelor, în ziua următoare aspiranții posteau și aduceau sacrificii. În ce privește însă ritualurile secrete, telete, suntem constrânși să emitem doar ipoteze. Ceremoniile care se desfășurau în fața și înăuntrul telesterionului se raportau probabil la mitul celor două zeițe. Se știe că miștii cu torțe în mâini imitau rătăcirile lui Demeter căutându-o pe core cu făclia prinse. Vom arăta îndată eforturile făcute pentru a păstra secretul acestor teletai. Să adăugăm că unele ceremonii comportau legomena, scurte formule liturgice și invocații asupra cărora nu suntem informați, dar a căror importanță era considerabilă. Acesta este motivul pentru care inițierea era interzisă celor care nu vorbeau greaca. Nu știm aproape nimic despre riturile efectuate în a doua zi petrecută la Eleusis. Probabil că în timpul nopții avea loc actul culminant al inițierii, viziunea supremă, epopteia, accesibilă numai acelora care fusese inițiați de anul trecut. Ziua următoare era consacrată mai ales riturilor și libațiilor pentru morți și apoi, în cealaltă zi, a noua și ultima a ceremoniei, mistii se întorceau la Atena. Pot fi cunoscute misterele? În eforturile lor de a pătrunde secretul riturilor telete și epopteia, savanții au folosit nu numai aluziile autorilor antici, ci și cele câteva informații transmise de apologeții creștini. Informațiile acestora din urmă trebuie examinate cu prudență, dar nu se pot ignora. De la Fucard încoace s-a citat mereu un pasaj din Temistios, citat de Plutar și păstrat Destobaios, în care încercările sufletului, imediat după moarte, sunt comparate cu confruntările celui inițiat în marile mistere. La început, acesta rătăcește în întuneric și suferă tot felul de teror și spaimă. Apoi, brusc, este izbit de o lumină miraculoasă și descoperă locuri și pajiști pure, au de voci și zărește dansuri. Mistul, cu o cunună pe creștet, se alăture oamenilor sfinți și puri. Îi contemplă pe neinițiați, îngrămădiți în noroi și în ceață, rămași în mizeria lor din pricina spaimei de moarte și din neîncrederea în lumea de dincolo. Foucard considera că ritualurile dromenci comportau și o călătorie prin întuneric, diverse apariții terifiante și pătrunderea pe neașteptate a mistului într-o pașiște iluminată. Dar mărturia lui Temistios este târzie și reflectă mai ales concepții orfice. Săpăturile de la sanctuarul lui Demeter și al telestrionului au arătat că nu existau camere subterane în care mistii să coboare ritualic în infern. S-a încercat de asemenea să se reconstituie ritualul inițiatic plecând de la o formulă secretă, acel sintema sau cuvântul de ordine al mistilor transmise nouă de Clement din Alexandria. Am postit, am băut ciceon, am luat panerul și după ce l-am folosit, am pus în coș, apoi, luând din coș, am pus la loc în paner. Unii autori consideră că numai primele două propoziții aparțin formulele usine. Ele se referă într-adevăr la episoade cunoscute, postul zeiței Demeter și băutul Ciceonului. Restul acestui sintema este enigmatic. Mai mulți savanți au crezut că pot să identifice conținutul panerului și al coșului. S-a presupus că acest conținut ar fi fost să fie o replică a matricei fie un falus, fie un șarpe, fie prăjituri în formă de organe genitale. Nicio ipoteză nu este convingătoare. Se prea poate ca recipientele să fie conținut obiecte religive din timpurile arhaice, solidare cu un simbolism sexual caracteristic culturilor agricole. Dar la Eleusis, Demeter își revela o altă dimensiune religioasă decât cele manifestate în culturile ei public. Pe de altă parte, este greu de admis că un asemenea ritual să fi fost îndeplinit,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 Misti priveau cerul și strigau plângi. Se uitau la pământ și exclamau concepe. Hibolit asigură că aceste două cuvinte constituiau marea taină a misterelor. E vorba, desigur, de o formulă rituală regată de un hierosgamo specific cultelor vegetației. Dar dacă ea era pronunțată la Eleusis, nu era deloc secretă, deoarece aceleași cuvinte figurau pe inscripția unui puț de lângă poarta dipilon pilon, la Atena.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 despre torțe care se stingeau și despre mulțimea care credea că salvarea sa depinde de ceea ce fac cei doi în Întuneric. Dar nicio cameră subterană, Catavasion, n-a fost descoperită în Telestrion, deși săpăturile au explorat în îndregime stânga. Mai probabil e că Asterios a referit la misterele săvârșite în epoca elenistică în Eleusionul din Alexandria, oricum, dacă acest hierosgamos a existat într-adevăr în cadrul misterelor, cu greu înțelegem cum ar fi putut Clement, după ce a vorbit despre Eleusis, să-l desemneze pe Hrist ca adevăratul hierofant. În secolul al IV-lea, Hipolita adăugat la dosar alte două informații. El afirmă că se arăta epopților într-o tăcere solemnă, un spic de greu. Hipolita adaugă că, în timpul nopției, la lumina unui foc orbitor, celebrând marile și inexprimabilele mistere, Hirofantul strigă, Sfânta Brimo a născut un sfânt copil, Brimos, adică puternica a dat naștere celui puternic. Prezentarea solemnă a unui spic de grâu pare îndoilnică, întrucât se știe că mistii trebuiau să aducă cu ei tocmai spice de grâu. Mai mult în găte, spice de grâu sunt gravate pe numeroase monumente, chiar la Eleusis. Desigur, Demeter era zeita greului și Triptolemus era prezent în scenariul mitico-ritual de la Eleusis, dar e greu de crezut că revelarea unui spic proaspăt să fie constituit unul din marile secrete ale Supremei Epopteia, afară doar dacă se acceptă interpretarea lui Walter Otto, care vorbește despre un miracol specific misterelor din Eleusis.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 Se știe în orice caz că viziunea finală, epopteia, se efectua într-o lumină orbitoare. Mai mulți autori antici vorbesc despre focul care ardea în micul edificiu, anactoron și ale cărui flăcări și fum care ieșau prin deschiderea acoperișului se vedeau de departe. Într-un papirus din timpul lui Adrian, Heracle se adresează cherofantului: Am fost inițiat cu mult timp în urmă sau altundeva. Am văzut focul și am văzut-o pe core. După Apolodor din Atena, când hierofantul o evoca pe core, el lovea într-un gong de bronz și contextul lasă să se înțeleagă că împărăția morților răsuna. Walter Otto Secrete și mistere se poate admite că epifania Persefonei și regăsirea cu mama ei constituia episodul central al epoptei și că experiența religioasă decisivă era provocată chiar de prezența zeițelor. Nu cunoaștem cum se realiza această regăsire nici ce urma după asta. Nu știm nici de ce o asemenea viziune putea schimba radical situația postmorte mai inițiaților. Dar nu ne putem îndoi de faptul că epoptul percepea un secret divin, care îl familiariza cu zeițele. El era câtva adoptat de către divinitățile eleusiene. Inițierea revela atât apropierea de lumea divină, cât și continuitatea dintre viață și moarte, idei desigur împărtășite de către toate religiile arhaice de tip agricol, dar respinse de religia olimpică. Revelarea continuității misterioase dintre viață și moarte îl reconcilia pe epopt cu ineluctabilitatea propriei sale morți. Inițiații în misterele din Eleusis nu formau o biserică, nicio asociație secretă comparabilă cu misterele din epoca elenistică. Întorși acasă, miștii și epopții continuau să participe la cultele publice. În fond, numai după moarte, inițiații se regăseau din nou împreună, despărțiți de mulțimea celor neinițiați. Din acest punct de vedere, misterele eleusine de după epoca lui Pisistrate pot fi privite ca un sistem religios care completa religia olimpică și cultele publice, fără să se opună instituțiilor religioase tradiționale ale cetății. Principala contribuție a eleusinului era de ordin soteriologic și de aceea misterele au fost repede însușite și patronate de către statul atenian, Demeter era cea mai populară dintre zeițele venerate în toate regiunile și coloniile grecești. Ea era și cea mai veche, morfologic ale le continua pe marile zeițe din Neolitic. Antichitatea mai cunoștea și alte mistere ale lui Demeter, cele mai ilustre fiind cele din Andania și Licosura. Să adăugăm că Samotrace, centrul inițiatic pentru țările nordice, Tracia, Macedonia, Epir, era renumit prin misterele cabirilor și că, din secolul al V-lea, se celebrau la Atena misterele zeului tracofrigian Sabazios, primul dintre cultele orientale care au pătruns în Occident. Altfel spus, misterele din Eleusis, în pofida prestigiului lor de neegalat, nu constituiau o creație unică a genului religios grec. Ele se inserau într-un sistem mai larg, despre care suntem, din păcate, destul de puțin informați, deoarece aceste mistere, ca și cele din epoca elenistică, de altfel, presupuneau inițieri care trebuiau să rămână secrete. Valoarea religioasă și, în general, valoarea culturală a secretului sunt încă insuficient studiate. Toate marile descoperiri și invenții, agricultură, metalurgie, tehnici diverse, arte, etc., Implicau la început secretul. Numai cei inițiați în secretele meseriei erau socotiți în stare să asigure succesul operației. Cu timpul, inițierea în tainele anumitor tehnici arhaice deveni accesibilă întregii comunități. Totuși, tehnicile respective nu își pierdeau cu desăvârșire caracterul lor sacru. Exemplul agriculturii este deosebit de instructiv. La câteva milenii după răspândirea ei în Europa, agricultura își păsta încă o structură rituală, dar secretele meseriei, adică ceremoniile destinate să asigure abundența recoltei, erau acum universal accesibile prin intermediul unei inițieri elementare. Se poate admite că misterele din Eleusis erau solidare cu o mistică agricolă și e probabil că sacralitatea operei sexuale, a fertilității vegetale și a hranei a modelat cel puțin în parte scenariul inițiatic. În acest caz, trebuie presupus că era vorba de sacramente pe jumătate uitate, care își pierduse de semnificația primordială. Dacă inițierea eleusiană făcea posibile astfel de experiențe primordiale, care revelau misterul și sacralitatea hranei, a activității sexuale, a procreației, a morții rituale, Eleusis merita pe bună dreptate renumele său de loc sfânt și de sursă de miracole. Totuși este greu de crezut că inițierea supremă se limita la o anamneză de sacramente arhaice. Eleusis descoperise cu siguranță o nouă dimensiune religioasă, Misterele erau vestite mai ales pentru unele revelații cu privire la cele două zeițe. Ori, atari revelații reclamau secretul ca o condiție sinevanon. Nu altfel era în cazul diverselor inițiere atestate în societățile arhaice. Ceea ce singularizează secretul eleusinian este faptul de a deveni un model exemplar pentru cultele de mistere. Valoarea religioasă a secretului va fi exaltată în epoca elenistică. Mitologizarea secretelor inițiatice și hermenautica lor vor încuraja cu timpul speculații nenumărate, care vor sfârși prin a modela stilul unei întregi epoci. Secretul sporește prin sine valoarea lucrului care trebuie învățat, scrie Plutar în Despre viața și poezia lui Homer. Medicina, ca și filosofia, posedă să se știe secrete inițiatice pe care diversii autori le comparau cu aspectele ulsiniene. În epoca neopitacoricienilor și neoplatonicienilor, unul din clișeele cele mai folosite era scrisul anume enigmatic al marilor filozofi, ideea că maestrii nu și revelau adevărata doctrină decât inițiațiilor. Acest curent de idei își va afla sprijinul cel mai dănădejde în secretul de la Eleusis. Majoritatea criticilor moderni nu acordă prea mare importanță interpretărilor alegorice sau hermetice propuse de mulți autori ai antichității târzii. Totuși, în pofida anacronismului lor, asemenea interpretări nu sunt lipsite de interes filozofic și religios. Ele prelungesc, de fapt, eforturile autorilor mai vechi de a interpreta misterele de la Eleusis, fără ca prin asta să le divulge secretul. În cele din urmă, alături de rolul central, pe care misterele din Eleusis l-au jucat în istoria religiozității grecești, ele au adus indirect o contribuție semnificativă la istoria culturii europene și în special la interpretările secretului inițiatic. Prestigiul său unic a sfârșit prin a face din Eleusis un simbol al religiozității păgâne. Incendiul sanctuarului și suprimarea misterelor marchează sfârșitul oficial al păgânismului,